Och då när klockan är 16 minuter över fyra och även om det bara är sex dagar kvar till julafton så är det som vi nu ska bjuda på långt ifrån någon julsaga. Eller hur? Nej, det kan man inte kalla det. Vi ska berätta historien om Anna från Uzbekistan som kom till Sverige för snart två år sedan för att jobba. Och Planen var att skicka hem pengar till sina två barn och sen när hon tjänat ihop tillräckligt då skulle hon åka hem igen. Men det blev inte riktigt som hon tänkt sig. Hon fick aldrig den lön hon blev lovad och jobbet gjorde henne sjuk. Och nu är Anna tillbaka i Uzbekistan och i en och en halv månad har hon legat på sjukhus. Vår reporter Randi Mossige-Norheim har följt Anna i sex månader och det här är hennes berättelse. Hon och jag har bara träffats en gång. Det var den 11 juni. Mitt i Stockholm. Kastanjebladen. På träden där vid Hötorget. Var fortfarande nya. Vi satt på ett fik. Hon trodde att jag, som journalist, kanske kunde hjälpa henne. Jag förklarade, som jag brukar göra, att vi journalister kan berätta sånt vi vet. Och om det sen hjälper någon eller inte, det har vi ingen aning om. Eftersom ni inte kommer att få höra hennes riktiga röst, ska jag försöka beskriva den. Den är varm och glad. Nästan som en glad sång. Och från första stund tittar hon mig rakt i ögonen som om vi redan våre vänner. Hon har ont när vi träffas men hon försöker dölja det. I nio månader jobbade hon på en salladsfabrik. Hon stod i ett kallt rum och packade sallad i plastlådor. Sådana där färdig där man köper till lunch. Jag kallar henne Anna. Men hennes riktiga namn är mycket vackrare. Vi som jobbade där var från Uzbekistan och Mongoliet, berättar hon. Och cheferna var turkar. Jobbet var svart, så vi fick pengarna i handen. Chefen sa att jag skulle jobba första månaden gratis. Men jag tjatade och fick betalt ändå. Rösten ni hör nu är tolken som översätter det Anna säger- Ja, för att jag grät mycket och så berättade att jag har ju barn och föräldrar och att jag måste skicka till dem. De är ju utan pengar. Jag var jätteledsen och då han sa det att okay, då får du vara betalt för det. Och jag fick ju 5 kronor. Hur fick du de där 5 kronor? kronorna? Kontantpengar. Ja, och andra kvinnor från Uzbekistan packade cesarsallad, tomfisksallad, kycklingsallad och en massa andra sorter. 400 lådor per dag packade vi. Ibland mer, berättar Anna. Alltså jag har gjort 400 per dag. och Varje person 400. När jag hade jobbat ett tag blev jag lovad 10 000 kronor i månaden, berättar Anna. Jag tyckte det bra. Det var åtta timmars arbetsdag, fem dagar i veckan. Men sen, sen kom det fler beställningar och arbetsdagarna blev längre. Ofta 14, 15, ibland 16 timmar. Men lönen skulle vara densamma, sa chefen. Jag har bara väntat på. Jag väntade hela månaden. Men det ändrades inte samma lön. Jag räknar lite. När Anna jobbar 15 timmar om dagen så blir timlönen ungefär 33 kronor. Vad tänker du om den lönen, frågar jag Anna. Och då ser det ut som hon ska börja gråta. Men hon gråter inte. Inte än. Hon vill att jag ska förstå att det där med att få så lite betalt också hänger ihop med hennes stolthet och med hela henne. Jag har tappat intresse till allt, tappat intresse till livet eller något roligt eller något kul. Jag har bara jobbat och jobbat och jobbat. Jag är den bästa ar ar arbetare, så kan man säga. Jag vet inte någonting annat. Jag vet ju bara jobb, inte något mer. Jag får en oväntad inblick i Annas värld på Salladsfabriken. Han heter Vitala. I Ryssland jobbade han som jurist. Men här i Sverige jobbar han på restaurang. Och på fritiden försöker han hjälpa folk som råkar illa ut på jobbet. Det visar sig att flera av Annas arbetskamrater har vänt sig till Vitala. Till exempel har chefen lovat 10 000 män betalt 6 000 till exempel. Nästan hälften. Och det här kan vara 6 000 kronor i månaden- Ja, i månaden, no. Jag ger råd eller tips att byta arbetsgivare. Men det är svårt att hitta någon annan för att få lön. Även 6 000. Tror du att någon av dem du träffat skulle vilja prata med mig? Frågar jag Vitala. Nej, säger han. De är rädda. Om det kommer ut att de pratat med dig får de sparken. –Ja, men hälsa dem att de kan vara anonyma, säger jag. –Anonyma, säger Vitala. –Vad är det för mening med det? Vem tror på sånt? –Då kan du lika gärna berätta en saga. –Hela hösten går. September, oktober, november. –Ingen av kvinnorna vill träffa mig, får jag höra från Vitala. Först en gång tror jag att vi ska ses, men de ångrar sig sista stund. Så nu har jag bara Anna, som inte heter så, kvar. Och så juristen Vitala, som gett kvinnorna rådet att sluta på fabriken. Så då berättar jag det som Vitala skulle kalla för en saga. Det är i alla fall ingen julsaga, för de brukar ju sluta lyckligt. Och jag ställer ingen ansvarig till svar, För i samma ögonblick jag gör det, så skulle Annas arbetskamrater, de som jobbar kvar, bli av med jobbet. Tillbaka till den dagen i juni med de alldeles nya kastanjebladen på träden på Hötorget. Det här är innan Annas tårar kommer. Hon berättar om kylan i lokalen hon jobbade i och om hur ont hon fick i kroppen och hur hon försökte göra något åt det. Det är någon spray, smärtstillande och då sprayer jag och det verken minskas. Blir det bättre av det? Det är lindrande, det är smärtlindrande medicin och salv. H hur ska du göra nu? Vad tänker du att du ska göra? Jag mår dåligt just nu på grund av arbete. Att jag inte är inte lika frisk som tidigare. Och jag var varit tvungen att jobba här för att det hjälper till, till mina barn. Men jag har ju misslyckats med det. Och jag är trött, mår dåligt och därför har bestämt att jag åker hem. Trots att jag inte kunnat spara pengar. Nu rinner tårarna för Annas kinder. Hon gråter för att hon inte kunnat skicka hem några pengar, säger hon. Och för att hon inte lyckats med det hon tänkt. Vad har du berättat för dina barn om vad som har hänt dig? Jag ska aldrig berätta om svårigheter som jag har haft här i det här landet. Det ska jag aldrig göra det. Däremot ska jag berätta tvärtom. Att det är ett fint land, snälla människor och det är alltid fint och bra här. För att, jag brukar inte berätta alla svårigheter till någon annan person, även till mina be bekanta eller släktingar. Jag brukar ju behålla det. Det, det ligger här innersinne. Det är skitjobbigt med jag orkar inte att berätta till någon. Jag vill inte att de ska veta att jag har haft svårigheter under den där tiden som jag bodde här. När vi skiljs åt är sommaren framför oss. Anna åker hem till Uzbekistan och jag har semester. Hon ringer mig några gånger under sommaren, men vi förstår inte varann utan tolk. Den 13 augusti ringer jag henne i Uzbekistan. Alla? Hon blir glad när jag ringer. Äntligen kan vi prata, även om det är via en tolk som översätter allt hon säger. Det är hon som först frågar hur jag mår. Jag mår bra, jag undrar hur du mår. Först säger Anna att hon mår bra, men det är inte så. Hon har ont, berättar hon. Ondare i kroppen nu än när hon jobbade i Sverige. Smärtan i benen är värst, säger hon. Du gör ju ont i alla muskler och i hela kroppen. För att du vet ja, det var ju kallt där i rummet när vi arbetade. Just nu kan jag inte jobba här för att på grund av smärtan. Det är armarna som gör ont och fötterna gör ont. Hur gick det sen med lönen? Frågar jag Anna. Fick du någonsin det din chef var skyldig dig? Jag får inte för lönet, Trots att han lovade åt mig att jag ska få pengar till slut. Men det får jag inte. Han vill inte prata med mig till slut. Enligt Anna är arbetsgivaren skyldig henne minst 35 000. Först är det månaderna hon var lovad 10 000 i månaden, men bara fick 7 000. Och sen är det månaderna när hon jobbade 12, 13, upp till 16 timmar per dag utan att få något extra för det. Hur vi fick lönen, säger Anna. Det har jag ju redan berättat för dig. Vi fick pengarna direkt i handen. Runt sedlarna var en gummisnod och sån lapp med mitt namn. De som klagade på att de inte fått betalt eller på att de fått för lite fick sluta, säger Anna. Ja, han kastat ut dem. Den eller annan person jobbar idag. Och nästa dag när de kommer till arbetet och säger nej du har slutat, du får inte jobba vidare. Vad gör de då då när de tvingas sluta? ingen av någon vågar vågar klaga ingen av någon gjort det fanns du egentligen där i några papper hos honom nej aldrig på något papper aldrig skrivet skrivit under på något papper och det är just det Anna berättar nu som gör att jag inte kan ställa de frågor jag skulle vilja till Annas arbetsgivare hon vill inte det det skulle bara leda till att de som jobbar där nu får sparken säger hon Jag står i en mataffär vid en kyldisk där det säljs såna där färdiga sallader som Anna packade. De här salladerna har kvinnorna som fortfarande jobbar kvar packat. De som inte vill träffa mig. Jag ringer Anna några gånger under hösten. Och sen är det november och löven faller ut med min cykelväg till jobbet. Jag undrar hur det går för Anna där i Uzbekistan. Inte så bra, visade sig. Hon är på väg till sjukhuset. Uh, de, just Ja, nu jag är jag inte hemma. De kör med, De kör med till magnetkamera. De vill undersöka hela kroppen. Kan du gå på benen? Nej, jag kan inte gå riktigt. Och de läkarna sa att jag får inte gå långa sträckor. Att det är väldigt svårt att gå. I det mesta ligger jag. Jag undrar, när du tänker på hur allt det här har uppstått, vad tänker du då? Att jag jobbat inte länge i kallrummet. Läkaren säger att jag borde göra bara fem 6 timmar per dag om det är ju kallrummet och, och ni måste jobba med en sån slags arbete. Så är regler uh, egentligen uh, i, i, hos oss i mitt land. Men jag vet inte, vad har du jobbat? Så sa läkaren. Anna har legat 48 dagar på sjukhus, säger hon. Och läkarna säger att hennes njurar varit inflammerade. Och att det kan ha att göra med att hon och hennes arbetskamrater inte fick gå på toaletten när de ville. De blev för inflammerade, alltså njurarna. Det var ju kart i rummet på arbetsplatsen. Och vi fick inte röra för mycket. Vi fick inte även besöka toaletten. Vi brukade besöka toaletten inom 6 7 timmar. Även om vi går till toaletten, de, de brukade skrika- varför går du så ofta till toaletten? Varje dygn på sjukhuset kostar ungefär 500 kronor, berättar Anna. Nu får hon låna pengar av släktingar för att ha råd med det. Läkaren bara ruskade på huvudet när jag förklarade vad jag varit med om- att jag skulle tjäna pengar i Sverige- men blev sjuk av jobbet jag hade där, säger Anna- Ja, han var ju väldigt förvånad nästan chockad. Alltså. Han började skratta åt mig. Jag tror att du hade kändet mycket pengar. Men dina pengar går ju till dig själv. Att du nu måste just nu vårda dig själv. Och han nämnde med är du dum i huvudet att jobba och tjäna pengar? Och där efter slösa pengar på dum. Annars är allt som förut. Fortfarande har hon inte hört något från chefen i Sverige om pengarna han är skyldig. Hon berättar en sak hon inte nämnt tidigare, om den dagen hon svimmade. Det kom nya beställningar och chefen sa att de inte fick gå hem förrän allt jobb var klart. Och då han sa, nej vi jobbar lite, lite till, lite till. Och då jag sa, men jag, jag mår ju väldigt dåligt och jag behöver ju titta, kan jag ta lite paus, tio minuter? Och sa, nej, nej, nej, försök, vi, ska, vi måste klara med den här beställningen idag, redan ikväll. Och sen då får du åka hem. Anna jobbade 16 timmar i sträck, säger hon. Plötsligt föll hon ihop. Jag svimmade och ramlat ner och de bärde mig till uppevåningen När jag öppnade ögonen och då jag sa snälla, kan ni ringa ambulansen? Kan ambulansen hjälpa till mig? Jag behöver ju det. Och då de sa nej, det är helt omöjligt. Vi kan inte ringa ambulansen. Och det är ju helt omöjligt att kalla hit för att det är jättemånga illegala här därför vi har inte sånt möjlighet. Och jag vi stöts ju i landet illegalt. Och inte bara jag, och de andra också. December. Jag står på ett förortstorg. Granförsäljaren spelar de där låtarna som bara spelas den här tiden på året- Lunchsällskapen drar förbi. Kanske köper någon av dem en sallad från kyldisken med färdigmat, En sallad som Annas för detta arbetskamrater packat. Jag har följt Anna från min värld. En värld som är bredvid hennes. Från när kastanjebladen på Hötorget i Stockholm var alldeles nya. Tills nu, när adventsjustakarna lyser i fönstren. Anna hade lovat sig själv att inte berätta något för sina barn om det hon var med om i Sverige. Men nu har hon berättat i alla fall. De säger, mamma vi behöver ingenting. Tänk på det, själv. Vi måste hjälpa dig. Så säger de. Ja. Vad tänker de om det som du har varit med om i Sverige? Ja, de är upprörda. Det är klart att de säger att det är omänskligt. Uh, vilket hemskt arbetsgivare har du? Han är inte rädd av Gud. Gud ju finns och Gud ju avgör i framtiden. Han borde ju tänka på det. För några dagar sedan fick jag mejl från Vitala, juristen från Ryssland, som har kontakt med kvinnorna som jobbar kvar på salladsfabriken. Hej Randy, jag pratade med fabriksarbetare. Jag har bjudit dem att träffas tillsammans med dig. Men till slut ångrade de sig utan att säga varför. Om jag hittar någon modig person- kontaktar jag dig på en gång. Lycka till. Med vänlig känslig. Vitala. Vad var det Vitala sa nu igen- om vad han innerst inne tänker- om jobbet på salladsfabriken? De är riktiga slavar- ja? i demokratiska samhällen. Det är paradox. Men det finns så- det här är ingen julsaga för de brukar ju sluta lyckligt. Alla parter är inte med i det här reportaget. Men ibland måste man berätta sånt man vet på det sätt som är möjligt. Varför? För att Anna finns även om hon inte heter så. Hennes riktiga namn är mycket vackrare. God jul på dig då. Mm Tack så mycket. Jag, jag, jag säger till er samma sak just. Och sist i det här reportaget så hörde vi alltså Annas riktiga röst men förvrängd. Då. Annars var det tolken som översatte det Anna sa som ni hörde i det här reportaget. Och som ni hörde, Anna heter alltså något annat men hon vill inte att vi kontaktar hennes arbetsgivare för hon är rädd att det skulle kunna leda till att de som jobbar kvar där får sparken. Och reporter här, det var Randy Mossigen Norheim.